Снігова людина Багато свідчень про зустріч із сніговою людиною існує серед народів Гімалаїв – тібетців, непальців, мешканців Сіккіма та Бутана, які впевнені, що в найбільш важкодоступних гірських районах живе кошлата, людиноподібна істота. Але схожу істоту в Сибіру і в Якутії, в Північній Америці, майже на всіх континентах землі, у різних народів називають по-різному – Тунгу, Єті, Кангмі, Алмасти, бігфут і просто снігова людина. Одні описують її як кровожерливу та огидну істоту з вискаленими зубами, інші навпаки – як лякливу, обережну людину, яка веде прихований спосіб життя. Та фахівці звернули увагу на одну суттєву обставину. В різних районах світу люди розмежовані мовними та культурними бар'єрами – Майже однаково описують її зовнішній вигляд. Дуже висока на зріст. Уся вкрита волоссям рудого, білого або коричневого кольору. Спадистий лоб з різко вираженими надбрівними дугами. Дуже швидко бігає. 8 березня 1951 року англійський вчений Ерік Шиптон зробив перші знімки незвичайних слідів, які схожі на людські але дуже великі. Це сталося у горах Гімалаї на висоті 6 тисяч метрів. Досконало вивчивши ці сліди, зоолог Володимир Чернецький зробив висновок. Снігова людина – це велетенська істота міцної статури і відноситься до людиноподібної мавпи. Схожа, можливо, з гігантпітеком – величезною мавпою, яка існувала на Землі мільйони років тому. У 1967 році американський вчений Патерсон зняв цю істоту на кіноплівку. Та більшість дослідників того часу вирішили, що це майстерна підробка. Згодом, досконало проаналізувавши кадри цієї плівки, вчені дійшли до висновку, що ця людиноподібна істота, можливо, неандерталець. Але жоден екземпляр снігової людини до нашого часу так і не був здобутий. Пояснення сучасних учених З того часу мало що змінилося Немає жодного переконливого доказу на користь того чи іншого припущення Та вчені не заперечують можливості існування гоміноїдів Так зветься невідома людиноподібна істота у науковому світі Таємниця так і залишається нерозкритою